<här> uh. Hej som och välkommen till Tom och Luddes podcast avsnitt. Avsnitt 95. Hej sanhopsan. Tommy, idag, exakt idag, torsdagen den 21 januari när vi spelar in, mm. då är det exakt ett. År sedan som jag lade upp på Facebook att den här podcasten snart skulle ha premiär. Nej. Jo. Oj. Det, det berättade, vad heter det, Facebook för mig idag. Du vet så här, share your memories. Vad fan ah, det är. Uh, exakt ett år sedan idag. Jag lade upp uh, vår först, första bild vi hade på oss när vi såg ut som Simon Garfunkel. Och så skrev jag att snart är det någonting... Och believe the hype och något sånt där. Intressant va? Jätteintressant uh, var, mm. var det också en torsdag du där? Nej det vet jag faktiskt inte Det var bara datumet För, för, för det skulle ju uh, Det skulle ju vara nice om det var det För det skulle ju make a sense om det var en torsdag Som du promotade det på För att det kommer på fredagar menar du? Ja uh, vet du vad det är för dag om hundra dagar? Nej Måndag Jaha Okej okay. mm. hur... Om hundra dagar är en måndag Eller vänta nu, fan, Så, det är skottår Men, men du, du, Rainman, Man <laughs> hur, hur, hur vet du det? Nej, nej, nej, det, det är skottår Jaha, då blir det en Då blir en extra dag Då måste vara en dag till Ja, men måste Det måste vara en till, då kommer det vara söndag ja. Jaha Jag vet inte ja, men det, det, det är ett coolt party som du har Aha. Ta bara den dag som det är nu minus två. Den det dagen det alltid, kommer alltid vara om hundra dagar. Okej, okay. så efter februari kan man fortsätta att göra det utan att behöva tänka. Efter den 29. <laughs> Precis. Efter den 29 februari eh, så kan man göra det utan att behöva tänka. Fast, nej, för det är fortfarande skottår. Ja, men då är skottdagen borta. Ja, ah, ja, så då kan man köra det. Ja, jag okay. tror det. Okej, okay. så, så, så efter den 29 februari, om jag ska imponera på exempelvis min festmöde. Ja. Och, och nu, nu när man är så här förlovad, då, då kanske det liksom går lite, ja, det går i, det, blir, äh, det blir, det blir vardag, liksom, ja, äh, ja. Äh, Och då, då, då när hon är så här, äh, då kan jag säga så här, du älskling, vet vad det är för dag om hundra dagar? Och så sitter vi kväll och så säger de så här, nej jag bara, det är onsdag. Mm. Det är ju onsdag. Bara, det är det inte alls, jag behöver räkna. då. Alltså, får så hon gå till det. en kalender och kolla? Ja. Och så kommer det vara rätt. Ja, bra. Du, eh, vi, vi har ju eh, ett mission med avsnitt 95. Det gjorde vi klar, gjorde vi förra veckan. Vi skulle kunna sitta och diskutera att du har varit i säffle. Ja. <laughs> och att I säffle. du kom, kommer hem därifrån med bitmärken. Men det Sommarhike. tänker vi. Det Nej. Jo, det är Jo, Carl jo, jo sola, sola skiner alltid i Karlstad. Sken solen i Karlstad. Det gjorde den. Ja, eh, och tåget det var vi... 90 minuter förtjänat Ja, men precis, men du får vara tyst nu. Vi ska inte prata någonting om det. Du, då får du lyssna och bara så här, fan, det hade jag heller vilat hört. Vi ska ju flickchartsa idag, men chartsa. Ja. ja. Men, men men men vi känner ändå att det är på sin plats att vi behöver läsa mail. Vi behöver läsa mail för vi har fått ett par. Och vi har även fått ett uppdrag att läsa en artikel som vi inte har läst. Jaha. En artikel om varför det är sexistiskt ja. att fokusera på kvinnans orgasm. Då blir det alltså lite lyssnarnas hörna innan vi drar igång flickcharge för sista gången. Fast vi har inte läst den artikeln. Nej. Så den får vi, ta, vi får lova att läsa den i förväg inför avsnitt 96. Okej. Okay. Och sen ja, ska vi ha... diskutera varför det är sexistiskt att fokusera på kvinnans orgasm. Det är bra. Det är någon av oss som ska komma ihåg. Va? Går artikeln ut på att det är sexistiskt att fokusera på kvinnans orgasm? Ja. Okej, okay, men vi, vi pratar inte om det nu. Vi pratar om det. Nästa vecka ska vi prata om det. Ja. Uh, men vi, vi, vi läser den här mejlen vi har fått. Ja, och det här är ett mejl från, från förra månaden faktiskt. Ja, det, det, det. typ exakt en månad sedan. Ja, får man säga namn? Eller om de inte säger... Om, ja, om de inte skriver att de vill vara anonyma eller ha på namn? Alltså det beror på vad man skriver under mejlet med man kan ju se deras... Det som är så roligt att Man ser deras riktiga namn ofta i mejl Och så typ skriver man under mig till hittar på namn. man bara Hallå Sherlock um... Det här är ett jättefint mejl du det där. Ja Det här är ett jättefint mejl, jag sitter och okay. läser det just nu Ja men, jaha ja. Jag sa ju till dig att det är ett konstigt mejl ja. ja, nej det är ett jättefint mejl ja. ja. men du sa att det var konstigt Är det konstigt för att det var fint Uh, nej, det, det, det är fint för att det är alltså konstigt som är annorlunda okay. ah, Vi har men, aldrig men... fått ett sånt där mejl tror jag Okej, okay. okay, vi har fått liknande mejl, men whatever uh, mm. eftersom, eftersom personen som har skrivit har skrivit avslutat med Puss på er från Sofia och M mm -hmm. Och det är Sofia som har skrivit det här mejlet okay. Jag säger ju inte vad hon heter i efternamn då då Nej Nej Sofia skriver Hej Tommy och Ludde Först vill jag tacka er för en grym podd men jag vill främst tacka för att ni är den bidragande faktorn till att jag nu har grymt kul och härligt sex med en kille som propsade på att jag skulle lyssna på er podd Okej <laughs> Okej <Okay. laughs> okay. Konstigt. Jag kan, jag kan nämna att titeln på mig är lite Tack för härligt knullande. Ja, men vad fan. Ah, ja. Jag började lyssna och drog 3-4 avsnitt per dag och pratade om dessa med denna killen M. Vi hade sex första gången till avsnitt 85 och det var något beyond det vanliga. Och har nej, men vänta. Nej, nej, nej, nej, nej. Och fortsatt så sedan dess. Nej! De har fortfarande sex -löder. de har inte slutat. Ja, jo, jo, men till avsnitt 85. Ja. Du, du Hittar du på nu att det är de som lyssnar på våran podcast när de har samlag? Va, nej, varför ska vi hitta på det? Det är ju folk som skriver och söker att de har nerat. Åh, Gud. Man kan ju lyssna på ja. saker när man har sex. Ja, typ Barry White. Nej, nej. Avsnitt 85 heter i alla fall Skitarg, mm -hmm. ja, där det där är en förbannad ludde, Star Wars, idealkuk och ofrivilliga pappor. <laughs> oh. ja. Jag förstår att man går igång på det. Vet du vad jag gör det Nej. Jag klipper in en litet smakprov från avsnitt 85. Okej. Okay. Den delen där jag tror att de började knulla.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 <laughs> så tack för att ni sammanförde två sexmonster Vi har skit skitkul ihop på många plan Och i höga decibelnivåer <laughs> Ha ett super 2016 Puss på er från Sofia och M Och så inom parentes Fick dock lyssna om avsnitt 85 efteråt De slutade alltså lyssna när de började knulla. Eller så hörde de inte på grund av att de lät så mycket Ja, den här höga decibelnivån Ja mm. Det var jättekonstigt Tommy. Ja, men det var så det var jättefint också Ja, men alltså, vad fan det här, är väl, det, det, det här är väl någon slags Uppskattning ändå Och det är väl kul att alltså, <laughs> du alltså, Det låter som att du är jättetörstig på uppskattning nej, alltså, Det här men... är väl någon slags uppskattning all take it Ja, precis. Åh, oh, jag fick en påse med bajs, men det är ändå en gåva. Ah, ja, ja. Nej, nej, men... men det äh, är nej, men alltså, nej. Det, det är väl klart att, men... men, men, det är men äh, ja, absolut, det är det, och det De är har bondat jätte... över oss. Det, det är väl, det är det som är det fina i det här. Sen, sen, sen att jag liksom inte riktigt kan liksom, greppa det här att de lyssnar på podcasten samtidigt. Det, men, andre, men att de liksom... Eller att den här M då Har använt oss Som raggningsknep Ja Det är intressant För det, det, det är ju vi som ska göra det Ja <gör> uh, uh, Okej, okay. men uh, Tack till Sofi Sofi Vänta Sofia Sophia, tack uh, Sofia, tack till uh, Sofia uh, Och M uh, okay, Och varsågod Ja uh. yeah. uh. mm. Daniel skriver ett mejl också <laughs> skickat ett mejl också. Ja. Uh, Hej! Gött snack om Star Wars i senaste podden. Uh, nu kan det bli kanske bli spoilers. Ja. Ja. Så om två minuter är spoilersen slut i så fall kanske. Okej. Okay. Jag gillar nya filmen. Humon känns helt rätt och det är lagom mycket nostalgi för oss gamla. Det känns som Star Wars har blivit Star Wars igen. Men det finns en scen som driver mig till vansinne. Efter slutstriden och hjältarna kommit tillbaka till basen på Dukar så lastar Chewbacca av den skadade Finn. Sen går han 2-3 meter bort till Leia, ser bifogad bild. Chewys bästa kompis sedan över 40 år tillbaka har precis... dött. Spoiler. Och han går bara förbi Leia. Ingen interaktion för fem öre. De tittar inte ens på varandra. Istället tittar Leia på Rey. Och går fram och kramar henne. Hon vet ju inte ens vem Rey är. Vad vi vet i alla fall. Och varför skulle ens Rey ta Hans och död speciellt hårt? Hur länge har hon känt honom? Max någon dag känns det som. Jag får verkligen inte ihop det här. Det känns bara jättefel. Vad tycker ni om denna scen? Jag hade inte reflekterat över det här, men nu, nu när Daniel så snällt har påpekat det så det är ju jättekorkat. Jag, jag har ju läst jättemycket att folk har irriterat sig på att lägga kramar om Ray på slutet där i och med att de har typ knappt träffats. Mm. Men jag har ju helt missat detta, att Chewbacca inte ens interagerar med Leia. Så nu känner jag liksom så här, om jag, hade den, om jag var den killen och orken, då skulle jag in på, på, på R-Force -R Awakening och skriva det här. Ja, ja. Men det orkar inte jag göra. För Chewie och Leia, de är ju, de är ju buddies. Ja, gud. Kan det vara ja. som så att Chewie är lite bitter på Leia för att hon gjorde det, han såg och så olycklig? Vi vet ju inte vad som händer där egentligen. Nej, nej han, kanske, han kanske inte har en bra relation till Leia. Chewbacca kanske hatar Leia. <här> Så, som typ, har... om, om Lollo dumpar dig, ja. då måste jag hata henne sen. Ja, just det. Ja. Då, då, då blir, du är min Chewbacca helt enkelt. Ah, ja, precis. Och sen är du dör, ja. då kommer jag bara gå förbi henne. Jag bara går förbi. Ja. Ja, yeah, yeah. precis. Yeah. Du, du bara packar, och packar ur lite lådor. Nu så Tom, då är det alltså dags. Vi har ju hintat om detta och nu känner vi att tidpunkten är inne. Att du och jag ska komma fram till den ultimata topp 10-listan gällande vilken film, vilka filmer som är de 10 bästa någonsin helt Enkelt. Ja, och det blir väl den här podcastens eh, topp tio. Ja, då? och saken är den att jag tror väl att både du och jag har en hel del filmer som inte finns med på den här listan. Ja, det, det, får... det, det, det, är, det är så det är så där. Det är ju ett, ett väldigt snävt urval här. Ja, precis. Men, men, men det, får vi, det får vi helt enkelt leva med. Vi ja. får stå för den här listan sen, Tom och Ludde. Ja, kom... Eller Tom och Ludde får stå för den här listan. Jag och vi... vi personligen gör det inte det, men med Tom och Ludde som duo står för den här listan. Ja, precis. Äh, och ska vi, ska vi försöka då, då nu kommer vi sitta med resten av det här avsnittet. Just det. Vilket jag vet att många hatar för att mm. om man inte bryr sig så mycket om film så är det lagom kul. Och det är lite därför också vi känner att vi, vi ja men vad fan, vi, vi, vi har liksom känt det, någonstans måste man sluta och då känner vi, att ja. ja, men då, då tar vi liksom i stort sett ett helt avsnitt till att verkligen Ja sätta punkt ja. och, för och, det här. Och sen, och sen liksom vi, vi, vi, vi försöker ju liksom komma med så här intressanta anekdoter och information om filmer och skådespelare mm. och sådär. Så även om man inte har sett filmen så kanske man får lära sig någonting ändå. Ja. Men vi, vi kanske ska försöka hinna med så många filmer som möjligt på de här 40 minuterna som återstår nu då. Ja, och grejen är den att eh, vi, vi kommer alltså vi kommer rangordna våra våra de 20 filmerna som just nu är de 20 bästa filmerna någonsin för oss. Ja, precis. Ska du börja med att läsa upp de 20 filmerna så att vi vet vad vi har att leka med så att säga? Då kan jag göra det. Mm? Nummer 20, Star Trek. Och då måste jag bara kolla vilken Star Trek det är. Är det första J.J. abrams Star Trek då, eller? Det måste du. Det, det kan va? inte vara första. <laughs> det kan inte vara första Star Trek-filmen. Nej. Nej, och nu klickade jag på den länken Men det tar jättelång tid Ja, nej, det är Star Trek från 2009 Ja. ja. ja. Mm. Uh, Star Trek nummer 20 19, Apocalypse Now 18, Wally e 17, Dodgeball <laughs> Okej okay. 16, Alien 15, Indiana Jones and the Temple of Doom 14, Big Fish 13. Oh brother, where art thou? 12. Jurassic Park elva, AI, Artificial Intelligence 10. Edward Scissorhands 9. X-Men 2 <laughs> 8. Back to the Future 7. Reservoir Dogs sex, Apocalypto, 5. The Mask 4. Predator Tre, Training Day. 2 Independence Day. 1. Die Hard. Alltså det är ju några filmer på topp 10 som inte ska vara där alltså. X-Men 2 och Apokalypto. <laughs> Apokalypto, ja, <direkt. laughs> Apokalypto, har hängt med länge. Tappert. Ja, men det är bara för att den typ aldrig kommer upp, tror jag ja, Det är där nu Mel Gibson har haxat flickkört Den kommer så här upp väldigt sällan Mel Gibson styr media Ja Åh, um, <laughs> oh, kul Tommy ah, ah, ah. Ah. <laughs> Jag fattar <laughs> uh, Dodgeball från 2004 Med Vince och gänget mm. Indiana Jones in the Temple of Doom Från 1984 det måste vara Indiana Jones Ja, det, det kan jag till och med säga. ja alltså det, det Är, är den från 1984? Fy fan alltså. Ja, visst är det. Vet, vet, du vilken, vet du vilken filmstjärna som har dragit in allra flest pengar i boxoffice? Ja, här Harrison Ford. Ja. pratade inte vi om det förra veckan. Var, var det till dig jag sa det? Ja, jag tror det. Jag tror det var till Gabriella. Nej, du har sagt det till mig. Ja, fan. Jag, när jag väl har lärt mig någonting så kan jag säga det till alla hela tiden. Ja. Precis. Ja, så råkar jag att visa du, två gånger det, det är din grej Du frågar vilken dag det är om hundra dagar Och sen så frågar du vilken skåd Som har tagit mest pengar <laughs> Precis uh, uh, Jurassic Park Från 93 Men vad fan, är den från 93? Ja, det är den Men jag kom den till Sverige i 94, var det så det var då? Ja, kan den kanske ha gjort ja. Det var ju back in the days mm. ja, Jurassic Park från 1993 Mm. Apocalypse Now från 1979. Jurassic Park. Ja, och nu är vi väldigt lowbrow som säger så. Ja, jo. För alltså jag minns ju ingenting från Apocalypse Now annat än när de faktiskt äntligen når honom. Ja, du minns väl också, ah, I love the smell of napalm in the morning, när Robert Duval står där, i bara över kropp och bara. Nej, ja, jag, jag minns ju inte den från filmen, jag minns ju den bara för den kända scenen. Mm. Vet du vems pappa det är som spelar huvudrollen? Jag vill säga Charlie Sheens pappa, men det är det ju inte. Jo, men det är även Emilio Esteves pappa. Nej, de kanske inte har samma pappa, de bara har samma mamma. Nej, jag tror de har samma pappa. Ja, visst är det så. Jo, okej, okej. Det var det som klickade i huvudet först. För visst är det väl de bröder. Ja. Ja, det är de. Ja. Uh, mm. Nej, och sen, det, det bara det. Kom, ja, ja. Och sen, ja, okej. Okay. Ja, Brando är ju skitbra. Han är jävligt vidrig. Ja, där han. Sjuk obaglig. Ja. Jag sitter där och chockar. Hur blev han så ja. tjock? Det är bara att äta det. Men vad äter han? Mat. Så var du skalbaggarna, fucking Simba, eller? Ja, du menar så att han, har... han kanske var... var han inte tjock innan han kom dit, eller? skit. Vad? Nej. Han var ju fucking legend i krigshjälte. Men han, han har inte ätit människor då. Det har han gjort. Ja. Ja. Ja, mm. Jurassic Park mm. um, Training Day Som jag såg ganska nyligen faktiskt Bra film Fan vilken bra film Hur var man bra. tänker att Ethan Hawke är fucked hela tiden Ja men nu, nu dör han ju ja, ja. Nu är han ju fucked Nu, nu är det slut Men nej och, och så tänker man också att för fan vad baddest Denzel Washington är Tills man bara nej vilken hela tönt han är Ja faktiskt ja. Fan är den filmen pissbra mot alien från 1979. Hmm. hmm. Jag vet vad jag säger. Ska vi skita i veto? Jag, jag orkar inte veto. Du kan, få, du kan få som du vill. Nej, men så varför inte minst en som har veto? Eller? Nej, men då gör vi bara på och jag orkar. Och vi använder ju aldrig veto ändå. Okej, okay, vi, vi kör stensaxpåse. Okay. Uh, uh, alien, säger jag. Ja, Du menar stensax på när vi kommer fram till när vi är oense. Ja. Men då, vi, då kan vi ju ljuga. Nej men det vi... vi. Nej vi det, gör gör det gör vi inte. Jag. Vi gör inte det. Nej. Uh, alien säger jag. Jag vill, jag vill training day. Okej okay, då är det stensax påse. Nej nej. <laughs> Okej. Okay. På, på en gång. ja. Men ska vi inte argumentera för det? Okej. Okay, jag vill att alien ska vinna för att jag tycker att det är en bättre film än training day. <laughs> Okej. Okay. S Säg någonting bra med alien Hela filmen <laughs> men Kom igen nu då, det är fan ja, vad då ska jag bli sådär uh, uh, Hallå, Tommy, det är faktiskt uh, uh, Skitbra science fiction Som faktiskt har en kvinnlig huvudroll <laughs> Okej, <Okay>, fan <laughs> du, du, du, du, du tar den vinkeln ja. ja Och jag, här kommer jag med min snubbiga film Ja, ja men då precis. blir jag alien då Ja, precis ja, då, då, då, då, då, fine. Well played Ja, <laughs> Undrar om den går att publicera Varenda gång du blir sådär <laughs> Om du har en film med huvudroll nej, nej, nej, men annars man, man, Okej, okay, jag ska försöka vink Så fort vi är ska jag försöka vinklar åt det hållet Varenda gång så att inte du kan ah, ja, säga, för ja, du, du liksom play, play the race card eller Sexist card eller whatever Ja, precis, ja, det hade ju du kunnat göra Du bara, ha för du, du är rasist Ja, oh, fan, jag kunde ju ja, det, ja. Ja, det hade du kunnat. Fast, fast det är en den svarta killen som är bad guy. Ja, men det spelar roll, han är huvudrollen har han det? Ja, oh, inte. är det är väl Ethan Hawke. Alltså. Han vann ju en Oscar för den. Och frågan är om han vann Best Actor eller Best Supporting. Nej, han måste ha varit nog med för Bästa skådespelare. Han kan inte vara biroll. Nej, jag håller med. Och han står, ju, han står ju framför Ethan Hawke på filmplanschen. Ja, men det är det man ska gå efter. Ja, ja. <laughs> uh, snart är det Oscarskadan förresten. Mm. Jag ska, jag ska titta på varenda film. Jag har sett, jag har sett tre eller fyra stycken hittills. Mm, det tänker jag inte orka göra. Jag ska titta på varenda nominerade film innan de stora kategorierna. Inte så här alla så här utländska, eller alla dokumentärer eller alla cinematografi eller alla soundmixing och sånt där. Men alla de så här stora, så här best, best picture. Bästa film, bästa kvinnliga, bästa manliga, bästa biroll, Typ de. Och så ja, men bästa, bästa animerade. Det är vad du kommer titta på. Ja, och jag, jag vill nog ha bästa cinematography också För jag tycker att det är väldigt viktigt Jag tror att insidan ut kommer vinna bästa <laughs> Nej, <av> menar du? <laughs> och, och, och bästa alltså, director om, om, om inte den gör det, Tommy ja. b, b, Alltså den måste, den filmen är så briljant ja, Men Disney, alltså det är ju, det är ju en, det är en skam att den inte har nominerad till bästa film Ja, den, den ligger ju typ 91 på ja, Faktiskt. Det är en skam att den inte får vara med och slåss bland Kul att uh, Mad Max är nominerad till bästa film Ja, den får i alla fall vara med Men det, mm. det är typ bara, det är typ bara uh, Christopher Nolan Som får vara med där ibland Med sådana där actionfilmer mm. Men annars är det, liksom, det är bara drama Och Mad Max är ju verkligen action det är ju det, så att jag hoppas ah, ja. att den vinner så att, så att vi kanske kan få lite actionfilmer Lite komedier, denna komedin som har vunnit Det är väl uh, Shakespeare in Love mm. Det är typ denna komedin som blev nominerad Nästan uh, ja. Men jag ska kolla på Oskarskalan live i alla fall Och sen ja. så får vi prata lite om den Ja, det kan vi göra mm? Sen mm. se om de tar någon selfie ja uh, X-Men 2 mot Oh Brother, Where Art Thou Ja, Oh Brother tycker ja. vi båda X-Men 2 tycker inte jag, jag är hemma på topp 20-listan Nej Uh, ja, nu hoppade X-Men 2 nu, nu ska vi få lite update I, i realtid här X-Men 2 hoppade just ut ur topp 10 Ner till elfte plats Och Brother Where Art Thou hoppade just upp På tionde plats okay. ja. De switchade där Det här kanske Blir svårt för dig Ludde mm. För jag vet att du gillar Big Fish mm. Och frågan är Om du gillar Big Fish mer Än vad du gillar The Mask Mm. Gud svårt mm -hmm. Jag Big är inte fish. helt säker Big Fish är ju Visuellt Sett Fantastisk och det, det, det är en jättefin berättelse Gud var fin den är det var alldeles för länge sedan jag såg den Ja, Det väl alldeles för länge sedan jag såg Men båda de Men är ju hilarious. Ja vet, vet du vad bara? Jag Nej, kan jag inte göra heller. Jag tänkte dissa The Mask bara för att den inte är så trogen originalet. Äh, vad, jag, jag vet inte vad som händer i originalet. Vad, vad, vad, vad händer i originalet? Originalet är, är, är, är, är en serietidning. Ja, ah, som är våldsammare då eller? Ja, den är svinblodig. Alltså ah. han, gör, han tar fram exakt samma crazy vapen och allt sånt där. Ja. Ah. Och ser typ precis likadan ut Men den är svinblodig alltså. Så de typ ninja törklade den Ja, de, precis, exakt Okej, okay, ja, men, men då blir det ju inte... Big Fish ja, Är det så? Ja, Okej. Okay, jag, ja. tycker, jag tycker källmaterialet spelar roll Bra, okej okay. ja. okay. I alla fall då, okay. nu när vi måste ha en ursäkt För att <laughs> <laughs> välja någon Färgade personer, kvinnor, källmaterial Jag skriver upp de här grejerna <laughs> så vet man vad man ska argumentera <laughs> Ja <laughs> vår, vår, vi ska skriva en handbok för att argumentera för filmer Ja ah, ja. Varför kommer Dodgeball upp i den tiden? Jag vet inte Det är ju en helt okej film Ja ah. Men den är ju ingenting jämfört med Independence Day Nej, precis Nej. Så det, det var lätt ah. Ja. Det kommer en uppföljare till Independence Day Det är ganska ah, intressant jag, jag såg trailern och blev pepp Edward Scissorhands Åh, oh, på tal om trailers lite. Ja ah. um, Suicide Squad Ja, ah, jag såg nya trailern Alltså, det är den bästa trailen jag sett sen ah. sen, sen sen Guardians of the Galaxy. Ah. kanske bättre. Ja, ah. alltså det var så jävla så jävla snyggt. För, först kommer Deadpool trailen och nu kommer det här. Ja, nej, ja. Nej, det ska bli aj fiffa. Jag gillade som fan att det typ går över halva trailern innan joken kommer in liksom. Ja, ah. ah. ja. Jag hoppas att de liksom spar på, på krutet på joken. Att man liksom har tittat på Abrams gör trailers. Aa. För när man kollar på den här trailern, då verkar det som att, okej, okay, det är med Will Smith i huvudrollen. Ja. Jag hoppas att det inte riktigt är så. Nej, det tror inte jag. Nej. Jag tror. Jag, jag, jag har full, full, uh, fullt förtroende. Alltså, jag, gillar, jag vill ha flera såna här superhjältefilmer som är som Guardians of the Galaxy, som är som Deadpool, som är som Suicide Squad. För jag tycker de är mycket bättre. Mm. För jag tycker det blir fånigt när man tar tar det på för stort allvar. Alltså jag ja. gillar Nolan-filmerna, det gör jag. Men ja. samtidigt är det lite fånigt, ja, <laughs> faktiskt. Ja, ja. Ja. Um, ja. Uh, Edward Scissorhands mot Reservoir Dogs. P -p -p -p -p Reservoir Dogs måste jag säga. Det är fan fortfarande. Jag, jag har inte sett hate for Eight, men jag tycker fan att Reservoir Dogs är Tarantinos bästa film. Han borde ju en pjäs av den. Om man inte redan gjorde det. Ja, alltså... ja det, fan vad det skulle... Fast då kan man säga, men det är ju inte hans film. Han gjorde ju typ en remake på en japansk rulle. Jaha. Mm, typ snodde rakt av. Men eh, jag tycker... det är Källmaterial. Ja, precis. Nej, <laughs> ja, men jag, jag tycker att de är ungefär ganska jämn bra. Men... men ja, jo, men Edvard Edward Scissor så sitter de inte och analyserar Madonnas eh, Like a Virgin. Nähä, är, är det därför som... I och för sig, jag tycker om Steve tal om varför man inte ska ge tips, varför man inte ska ge dricks. Ja, men och sen samma sak, Tim Roth, när hans dialog med sig själv i spegeln, alltså det är så många jävla briljanta scener i den filmen. Själva mm. storyn, heist-grejen som går åt helvete, det är inte liksom, utan det är liksom enstaka scener som är så jävla briljanta. Jag menar, vad fan, Michael Madsen skär av örat på polisen. Det är ju så jävla bra. Oh, oh, det, alltså, mm. Ja, det är alltså. Där har vi där har vi. Där, där gör de någonting som jag ibland får intrycket av att Kikas 2 försökte göra. Ja, typ. Men misslyckades helt. För att Kikas 2 ville att man skulle skratta åt det. Mm. Men här vill de inte att man ska skratta åt det, men det blir liksom komiskt ja. på ett väldigt obehagligt sätt utan att de säger åt publiken skratta. Nej. Ja, men, men, men, men sen är ju Tarantino rätt så begåvad. Jaja, jaja, rätt mycket i. mer så än, än, än... Nej, det är väl inte samma som kickas två som Udekickas ett Nej, men, men alltså Tarantino är väl lite mer begåvad än många andra regissörer. Ja. Och, och, och, och, och jag tror det handlar om att han, var ju sån jävla, han är ju så jävla filmnörd själv. Ja, ja, ja. ja. Han, han ser ju att... på så sjukt mycket film hela tiden. Ja. Det finns ett klipp där de typ så här, sex, sju största regissörerna det senaste året då, då som har som mm. de största filmerna i år sitter mm. runt ett bord och bara pratar om så här, film med varandra. Mm. Eh, och där, där får man ju liksom se att ah, många regissörer är liksom riktigt jävla eh, stora konsumenter av film själva. Mm. När de inte mm. gör film så tittar de på film. Mm. Så är det bara. Ja, ja, det är Kevin Smith till exempel. Uh, ja. Han är ju sån, han tittar ju på film jämnt ja. eller, eller läser serietidningar liksom. Ja men precis, de bara så um, um, um, att ja. Bara konsumerar allting Men de kan ju göra det hela dagarna Ja, de kan ju det ja. För de, de spelar ju inte in film Jämt, Jättelänge, nej. utan det är ju nej. väldigt mycket processer Mellan film, ja. filmandet som de inte är del av ja. uh, okej okay. Independence Day Och Artificial Intelligence Ja, Independence Day Ja, men bara av nostalgiskt värde för mig. För mig. Okej. Okay. För jag, ty jag tycker AI är en, en riktigt bra film faktiskt. Ja, absolut. Men Independence Day, den är så jävla mycket mer än en bra film. Ja, den, den, den satte ju faktiskt en ny standard. Ja, gud. Wall-E ja. mot Predator. Hm. Mm. Vad är det då? Ja, Nej, men... jag, jag, behöver jag ens säga, Tommy? Nej, jag, jag blev lite orolig där. Ja, ja Predator. Ja. ja. Jag blev lite orolig där. Wall är jättebra de första 15 minuterna. Ja, jag vet. Den blir... mm. när han är som på planeten. Då är den hur bra som helst. Ja. Big fish. Ja. AI, artificial intelligence. Känns... Oj! Jag sa. AI. Jag sa! Ja, Tycker de... du? Ja, av de två. Oj! Ja. Oj, det trodde jag inte. Judlå. Jag hade satsat pengar på att du hade sagt Big fish. Ja, det var tur att du inte gjorde det. Jaha. Ja. Nej, men ljudlå alltså. Ja, men ja. visst. Mm. Då klickar vi på den. Ja. Jävlar. Mm. Edward Scissorhands mot Reservoir Dogs. Reservoir Dogs. Var det inte den nyss? Jo, men det här är bara våra 20 topp. Fast den, ja, men, den ja, ignorerar vad... ju många filmer också. Ja, men var inte de två mot varandra alldeles nyss? Ja, det kan du inte fråga mig, Lude. jag. Nej. Jag okay. har inte så långt minne. <laughs> det är okay. Ja, men jag håller med Red for Wild Dogs. <clears throat> X-Men 2 mot Die Hard. Die Hard? Det är därför Die Hard ligger på första plats. För att den bara pitchas mot skitfilmer. Jag vet inte. Fan, omslaget på Die Hard här mm. är ett par så här svart bakgrund och så är det ett par röda skor. Vid sidan av massa vita trianglar som ligger utspridda på golvet som så här glasbitar. Jaha. Jävla snygg. Vad heter det? Jag tror att, då, då kan vi passa på att nämna Alan Rickman lite kort. Uh, okay. Ja, okej. Ah, ja, just det. Ah, han är skurken där. Just det. Du vet scenen där han blir spoiler för Die Hard. Ja, men du, jag vet också Tommy. Jag okay, vet då. varför han ser ut så där i ansiktet. Okay, ja, men jag lyssnarna vet. vet inte, så du får berätta då. Jag läser också Reddit. Uh, today today <laughs> I learned på Reddit. Var det samma, var det ja. samma ställe du hittar den? Du, du får berätta då. Uh, vad heter det? Alan Rickman ser ju riktigt vetskrämd ut när han blir släppt från taket på slutet. Mm. Eh, och det beror på Att när de skulle spela in den scenen Så hade de bestämt att eh, De skulle räkna ner från 3 till 1 Innan de släpper honom Men mm. eh, regissören eh, Sa åt dem som höll i Alan Rickman att släppa honom på 3 Så han var inte beredd Överhuvudtaget att han skulle falla bakåt Ja ah. mm? uh, det, det, det, det är bra Directing mm. ah. Men eh, det var ju trist att han dog. Annan, annan, ja, det var ju trist att han dog. Mm. Fast, ja, 69 år. Ja, jo. Det är ni 27. Ja, det är det. Men jag blev lite så här: undrar han, Jag var det sjuk, undrar om han har varit sjuk länge. För jag har ju koll, kollat Harry Potter-filmerna nu i julas. Mm. Och han blir så här och ser lite så här annorlunda ut i, i de sista filmerna. undrar om han var <laughs> dålig och gick på mediciner. Uh, så han blev man gammal. Ja, så alltså, du, de de höll ju på i typ på över tio år i alla fall. Ja, för ja. ja. Det, går, det går jättefort Från, från typ Sena 40 till sena 50 mm, Vad kul <laughs> på, på tal om Bra directing ja. uh, I Inglourious Bastards mm. När kvinnan som äger uh, Biografen blir Strypt ja. uh, Hon blir strypt på riktigt i den scenen Av Quentin Tarantino Jaha, jo, de, men det har jag i alla fall läst. Ja, de hade såhär här medics vid sidan av och sådär. Och han, vill, han frågade henne: typ, kan, kan vi inte strypa dig på riktigt? För att man ser om man blir strypt på riktigt eller inte. Typ sådär: ögonen blir så här blodsprängda ja, och ådrorna ja. sväller upp och sådär. Mm. Och hon typ, Ja, ja, ja. Och så ville den som skulle strypa henne. Uh, vad heter han? Han spelar en creepy nazist. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Han, han ville ja. inte. Han, han kände sig obekvämare så då fick hon inte ta en titt att strypa henne. Det. det är konstnärskap det, mina damer och herrar Det är hängivenhet Ja, absolut Independence Day mot The Mask Independence Day Ja, jag håller med, den ligger på andra plats nu Kanske är den också uh, Apocalypse Now mot The Mask Jag tycker inte Apocalypse Now är en jättebra film Nej, The Mask. Jag tror att ja. man kommer snabbt och jävligt överskattad faktiskt. Ja, jag, jag tycker också det. Och jag skulle gärna vilja se The Mask igen. Vi satt ju och kollade på, när vi var hos dig i helgen. Mm. Ty det, det är tydligen någonting man gör när man är typ bakis. Att man sitter och tittar på filmer som man redan har sett. Ja, jo, det verkar så. Men då ja. drog vi igång The Mask, men då såg vi aldrig klart. Nej, då var vi Cable Guy. Ja, Cable Guy såg vi klart. Så ja, ni drog igång The Mask också? Ja, efteråt sen. Men då, vart var jag då? Ja, du satt i soffan med telefonen. Och ni kollar på The Mask? Ja. Är du helt säker? Ja. Shit, vad läskigt att jag inte märkte det. Mm. Nu, nu, nu, får ser... du, nu får du en tillfälle här, det. Ja. Apokalypto mot Edward Scissorhands. Ja, Edward Scissorhands. Ja. Mer eller mindre är en jävel. Det är nästan så att det spelar ingen roll vilken film det skulle gå upp mot. <laughs> Den ligger faktiskt på tionde plats nu, Apokalypto. Okej. Okay. <clears throat> Independence Day. Mot den första Back to the future Back to the future, min bok Ja, oh, men Okej okay. Okej, okay, bara för att Independence Day ligger på andra plats Och Back to the future ligger på tolfte plats Okej, okay. mm. okay, fine För mm. att den kommer inte gå om Nej. Jo, det gjorde den, visst det. Nu ligger Back to the future på andra plats Fan! <laughs> Jag förstår inte algoritmerna. Jag undrar då, de byter plats med filmen den vinner emot. Varm! Okej. Eller skit. Mm. Jag trodde man fick poäng, typ. Men nej, det är typ här... Okej. Okay. Mm. <laughs> Wall-E mot Big Fish. Big Fish. Håller med. Fan, jag är Pixar-filmer. Um, Apocalypse Now mot Back to the Future. Back to the Future. Ja, alltså där håller jag till och med med med. Ja vad bra <laughs> Typ frivilligt ja. Jurassic Park Training Day Jurassic Park Vi har ju, vi har ju ingenting kvar att säga om de filmerna Nej det har vi inte <laughs> Det här är ju skitbra podd Ja <laughs> uh... Höll du med där eller? Ja, ja, ja Det är bra, inte ja. mycket som klarar Jurassic Park Nej det är inte det och det är det, Även det av nostalgiska skäl Ah, jo, nej, vad fan, jag kollade på den nyligen Jag köpte ju utgåvan i 3D Den är svinbra hur är, hur är specialeffekterna? Känns de lite iffy? Jag tyckte att de blev liksom ännu bättre i 3D Det låter jättefånet Men den, den, här, den, den funkar jättebra i 3D det, det blev liksom mer realistiskt Ja, precis <laughs> När sakerna är djup Ja, just det ah, Ja, visst, fair ja. Um, <clears throat> Big Fish, Dodgeball Nej, så alltså det är ju jättekonstigt att säga dodgeball När man har sagt när jag har sagt Big Fish många gånger Så jag måste säga Big Fish ja, ja, ja. alltså jag ja. tycker ju Big Fish är en bättre film än. Ja, ja Alltså, kom igen Ja L Lite, lite creddig måste ju vara Ja, okej okay. Predator, Edward Scissorhands Predator Det är helt sjukt att den är från 87 Ja Det är helt sjukt Den blev ju också bättre i 3D Ja, det blev den faktiskt ja. För djungeln Ja, precis Djungeln blev levande Ja, verkligen jag, jag gick och handlade med Gabriella här om dagen Och då, då fick jag en såhär liten uh, med Arnold Schwarzenegger Spree Aha, På väg det hem det? från affären Hur gick det? Men det är så kul, alltså, jag är ju inte bra på det, men det är ju skitkul mm, Ge mig din bästa Arnold Okej okay. Do it! Come on! I'm here! Do it! Kill me! Do it now! Kill me! Come on! Det, det är ganska bra. Ja, när han ligger ah. där. Ah, jo, jo. Och det är en fälla. Ah, han tror tro att han kan lura en, en, en rymdvarelse som har behärskat interstellar space travel. Ja, ah, precis. Med en så här, <laughs> jävla... med fälla. <laughs> ja, med en pinfälla. En... Ja, fälla från stenåldern, typ. Ah. Där han typ ligger där och typ uppmuntrar honom att, att döda honom. Ja, <laughs> ah, precis. Ja. Mm. Ja. Uh, Apocalypse Now mot Alien Alien? Ja Fan jag vet inte, äh, äh, äh, Alien äh, mm. Jag var lite när jag såg den mm. Du behöver se den igen alltså Nej alltså jag var lite när jag såg den första gången Aha, okay. Nu får du chans Oj kolla nästan likadana filmtitlar Apocalypse ja. Now mot Apocalypto. <laughs> Apocalypse ap ap ap ap Apocalypse Now <laughs> Uh, apocalypse, det låter som. Det är ett ganska festligt ord. Ja, ah, jo. Det låter som en drink. det är lite så här. Vad heter han? Tropico Pop. Vad heter han? Vad fan heter han som hade Tropico Pop och Mosquito. Vad fan? Med hawaii hurterna Thomas Gylling hette han så. Jag tror ja. det Ja. Du svarade så. Jag trodde du sökte efter en amerikansk. Nej, nej, nej, nej. Men nu, nu, nu. Fan, vad det var bra. Tropik pop, ja. Fan vad det var bra. Svinbra. Fan vad det var bra. Det var, det bästa, det, var det bästa när jag var liten. Tobas Gyllig borde alltid ha ett tv-program på SVT. Jämt. Sommarlovsmorgon varenda sommar. Nej, det ska ju gå så här typ klockan tio på kvällarna. Som man bara tittar på när man fick vara uppe lite längre. Eller typ blev äldre. <här> För det, ska vara, det är så här konstigt som man förstår ju inte vad det handlar om. <här> det är jävligt konstigt faktiskt. Ja. Åh så... gud, vad mycket godis. Ja, Ah, ja. Ja. <clears throat> Big Fish Back to the Future Back to the Future Ja <sighs> ah, visst mm. Men jag vill ju inte att Back to the Future Ska ligga på första plats Då vill jag Nej. hellre att Die Hard där. Ja ah. alltså, va, va, Big Fish har ju dykt upp mycket mer än någon annan film Ja jag vet Predator Big Fish Predator mm. Predator Ja, predator, ja. Ah. ja, ja jag, jag visste inte att det var en fråga ja. mm. Big Fish Dodgeball Big fish. Okej. Okay. Oj, nu kom, upp en, nu kom upp en text här som inte jag sett förut. Jaha. Den började dök upp. Okay. I love the smell of matchups in the morning. Ah, vad, vad fiffigt av dem. Ja. Apocalypse <laughs> okay. Now mot Alien. Alien. Men det, det, nu går vi bara runt i cirklar. Ja, nej, men vi kör några minuter till. Jurassic Park mot Indiana Jones and the Temple of Doom. Jurassic Park. Åh vad skönt att du sa det, Ludde. Ja, men vad fan det är Jurassic Park då? Vad skönt att du sa det. Mm. Oj. Jura... Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. Okej, okej, okay, Ludde. Mm. Jurassic Park mot mm. Die Hard. Jurassic Park. Jag sa! Ja, ja. Okej, okay, men vet du vad jag säger då, Ludde? Nej. Nu ligger Jurassic Park på första plats. Okej. Okay. Nu vill jag att vi är klara med den här listan. Är det så? Jag, jag vill att vi är klara med den här listan nu. Är det så? Jurassic Park är den enda filmen vi kommer kunna enas om ska ligga på första plats. Ja, kan, äh... Kanske Independence Day. Ja. Jag tycker vi är klara med den här listan nu. Det är så. Och alla, alla filmer på <clears throat> topp 10 är bra filmer. Okej, okay, men då så. Okej, okay, gott folk. Klipp in en pampi fanfar nu. Nu är det alltså dags. Nu ska Tom och Ludde presentera topp 10 bästa filmerna ever. Enligt Tommo och Ludde då, alltså. Enligt Tom och Luddes podcast. Ja, enligt Tom och Luddes podcast. <laughs> Okej. Okay. Oj, oj, oj, oj. Ludde, alla månader, som vi, år som vi har strävat efter det här. Ja. Äntligen. Ja. Äntligen. Ja. På nummer 10. The Mask. På nummer nio, Big Fish. På nummer åtta, AI Artificial Intelligence. På nummer sju, Predator. På nummer sex, Training Day. På nummer fem, Alien. På nummer fyra, Independence Day. På nummer tre, Back to the Future. På nummer två, Die Hard. Och på nummer ett Jurassic Park Alltså allvarligt, den där topp tre alltså Ja Ja. Jag är nöjd Jag, ja, jag, jag... Vill, inte, jag vill inte röra det här någon Nej, jag, jag, jag, jag, jag, jag känner mig också relativt nöjd Bättre än så här kommer inte bli Nej. Vi blev av med Apokalypt och vi blev av med X-Men 2 Ja, precis Och vi har inte fucking Dodgeball Eller wall -E Nej. Eller Apocalypse Now Bort med dem Det här, ja. det här, det här är vår podd topp 10 Ja, ja. Absolut, ah! absolut. Om ni vill höra fler topplistor i, top i poddform så finns det en podcast som heter Topp 5. Ja. Ah? Ah, med Anders Brunlöv och en brud som jag inte vet hon heter, för jag känner inte henne. <laughs> Okej. Okay. Jag har en pin, om, om någon vill ha en pin. där en topp 5 logga okay. som jag fick av Anders när jag var hemma hos honom. Ah, ja, okay. Han bara gav den till mig. Här, ah. Lite glirande kändes det. Vi är, är konkurrenter. Av... Gav han den, den till dig bara för att han vill uppmana dig att du skulle nämna deras podcast i våren så att de kan få lite lyssnare, eller? Ja, jag, jag fick ju den. <laughs> jag fick det i augusti. Ja. Så då har han fått vänta länge. Ja, Hoppas bra. det var värt Anders. Ja. Fan, rusta serven, Anders. Rusta serven. <laughs> för nu jävlar, kommer det. <laughs> brace yourself. Ja. Men eh, ja, då, det känns som att vi har åstadkommit någonting den här veckan och eh, nästa vecka då Tommy då skulle vi alltså prata om att det är sexistiskt eh, och fokusera på kvinnans orgasm. Ja. Ja. Påminn mig förresten att, att, att jag har ett datum. Okej. Okay. Ja, jag har ett datum Tommy. Lyssnar du vad vad då? Ja men nu är hon ju gravid. Nej. Det var inte sånt datum. Nej. Jag är inte gift och sen tar mig. Åh oh, nej fan, vad dum jag ja. är. Ja. Ah. Ni, ni, ni, ni ni väntar. Jaha. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Word. Adjective. Pronoun. Adverb.